Матрос Паспілов, прости служака, ще юний, блакитно-окий хлопець із Ороловщини, нічим особливим не відрізнявся від усіх, крім того, що з ним було мені легко розмовляти, і час скоротати весело і приємно, хоч ледь письменна людина, але щирою, гарною душею. Перший час і воронбурзі. Коли ми повернулися, товариство наше не розпадалося. Демократ Бутаков не мав нічого проти мого перетелювання із нижнім чином поспіловим. Тільки ось Герн, усе ж полковник, не полюбляв товариства нижніх чинів. Тому доводилося кілька разів збиратись і без поспілова, коли запрошували Герна. І ще одну болючу згадку – Полишив мені Оренбург. Це місцева красуня Забаржада. Наді мною трохи посмівалися, друзі мої, офіцери, що я, мовляв, знайшов у тих розкосих очах невідомо що і що можна знайти у цупкій чорній косі. Вони ж усі однакові. Про що можу з нею розмовляти? Про що можна розмовляти з дівчиною, яка полонить тебе з першого погляду і несподівано для тебе, далей і несподівано. Я ж не стрункий юнак, а майже сорокарічний дядько, що вже лисіє і раптом відповідає тобі такою приязню. Про що можна і чи треба розмовляти з дівчиною, коли, задивляючись у її темні розкосі очі, я бачив у них безмежний степ і морські хвилі, і вітер, і волю, якої немає у мене. Мені вистачало, аби вона просто бувала зі мною поруч, коли ми збиралися з цієї чи іншої нагоди в нашому гарному товаристві. Аби просто була тут присутня, щоб я міг, повернувши голову, натрапити на її глибокий погляд, піймати граційний поворот голови, її білозубу усмішку, чимому волі торкнутися руки, відчути, як опікає мене блискавка, і туманиться погляд, і, власне, ще хочеться жити і вірити. А потім ударив грім, і мене враз заарештували і під комвоєм відправили назад в Орське укріплення, де я просидів у Казиматі з арештантами понад місяць. Майже півроку провів я в Оренборзі на волі. А тоді, 12 травня нинішнього, 1850 року відправили мене в Орськ. Минув місяць, і мене відсилають у Новопетровське укріплення на Каспійське море. Ген у найдальшу глушінь. Це все. Ось уже три дні я у Гур'єві. Чекаю переплава з Астрахані, який зайде у Гур'єв, а далі через Каспійське море і текляте Новопетровське укріплення. Переплав має прийти сьогодні. Зараз останні години мого перебування в Уралі Реції. І ось, проходячи повз церкву, я потрапив на кинутий кимось чималий вербовий пруд. Свіжа соковита вербова гілочка. Зараз весна. І враз зринає болючий спогад про весну на Україні. Ранню весну із п'янким запахом набубня вілих, броньок, коли цвіте верба і вербові котики, лагідні пухнасті, проголошують наближення тепла, нового життя. Зелені погідності розмаю квітів і трав, заросли мої шляхи тернами на тую в країну. Невже таки я її ніколи не побачу, навіки покинув, хоч би ще раз глянути на народ мій убогий, на рідну мою землю. Любов до якої і туга за якою усе зростають, що менше сподівань вернутися, а звідти майже ніхто не пише. Там на Україні, коли бачиш усю біду, у якій живуть люди, інакше сприймаєш увесь свій край, а як не бачиш того лиха, то здається. А може правда, саме тоді виростає переді мною на відстаді навіть і у Петербурзі. А тут і поготів немає на світі ріднішого клаптика землі і добре по-справжньому тільки на батьківщині, там, де все твоє, моє, де все я. Ні, не дарма я тут вірші ці складаю. Долетять вони колись на Україну. Хоч би як склалася моя доля, і хтось пом'яне мене. Нехай ще воля там заснула. Але ж шпитова душа жива У святих своїх речах. Я сміюся тут, як плачу, І плачу, як сміюся. І часом думаю, А повстрівай лише, Може, брате, на чужому полі Талану того просиш? Та тієї долі, якої не спромігся дістати І вдома, і в Петербурзі, Може, саме тут ти знову народжуєшся Серед біди і муки, Розіп'ятий, безсилий, Караний і мучений, але не покаявся, ні, не покаявся і не покаюсь ніколи. А що зараз мені каже ця вербова паличка, яку я мимохідь підібрав на площі біля церкви у запалюженому Гур'єві містечку? Чи буде ще в моєму житті справжня весна? Чи побачу я хоч колись Україну? Чи пройду вулицями Петербурга? А якщо буде, то Коли? Та й чи буде? Попереду довгі роки солдатщини. Скільки сподівань я покладав на впливових моїх друзів у Петербурзі, але все дарма, вже третій рік у солдатах, а тепер пустеля прикаспійська, кінець світу. Скільки разів я виходив у степ і вдивлявся у нього, отам, у Ворську, потім в Оренбурзі, тепер у Гур'єві. Виходжу за містечко і бачу рівнину. Таку не схожу і в чомусь таку близьку до мого рідного українського степу. Степ, як море. В ньому стихія і воля, безмежжя і могутність, глибина і поетичність. Я не раз питав його, як у ворожки, аби сказав правду про мене. Але завжди мовчить і гнеться. Мов, жива, пожовкла трава І не хоче сказати правди Напевно, сумна та правда Немає в Тарасе долі? Немає Колись на косаралі я дивився на море у похмурий день І намалював тоді ж І небо не вмите, і заспані хвилі І понад берегом справді, наче п'яний очерет від вітру гнеться У негоду людині ескрісні переливки. І вже тут, у Казахському степу, особливо мотрошно стає...